Când Maximian, Gemonul Ciliciei, după porunca împărătească, lățind idolească mulțime de idoli și fără de Dumnezeu, a intrat în cetatea Pompeipol și intrudânsa făcând prasnic idolului celui ce era de aur, multe jerfe a adus. Atunci era acolo un tânăr cu neamul din Licaonia, anume Sozont, creștin cu credința, cu fapte bune și cu bune deprinderi, plin de lucruri bune, pentru că legea Domnului o învăța ziua și noaptea. Acesta păscând oile cele necuvântătoare, pe cele cuvântătoare le povățuia la pășunea cea bună. Pentru că unde era el cu oile, acolo se aduna la dânsul ceilalți păstori care pășteau oile, copii și bătrâni, și îi învăța pe ei ca să cunoască pe unul Dumnezeu. Și pe mulți a adus la Sfântul Botez, pentru că darul Domnului nostru Iisus Hristos era într un dânsul. Iar odată păscând el oile pe lângă un izvor, lângă care se afla un stejar mare, a adormit cu un somn dulce și a văzut o vedenie minunată și dumnezească, care la nevoința mucenicească îl chema pe el și îi mai spuse că acel loc are să fie multora de folos. pentru că se va sfinți cu darul cel ce se pogora de sus și mulți vor afla mântuire prin trânsul și vor proslăvi pe Sfânta Treime. Desculându-se din somnul, bunul păstor a încredințat altora oile și a lăsat la locul acela arcul său și trei săgeți spre pomenire, iar singurul el a intrat în cetatea Pompeipol și a văzut într-o dânsa păgânătatea ce se înmuțea iar Sfânta credință scăzând și la a mult inima pentru aceasta. Și intrând în capiștea idolească, în ea era un idol de aur, a luat de la dânsul o mână și spărămând o pe ea, a împărțit-o la săraci. Apoi fiind mare tulburare încetate pentru mâna acea de aur, care se luase de la idol, și mulți erau cercetați și munciți. Și Sfântul Sozont, nevrând ca altcineva să pătimească pentru vina lui, atunci, atunci singur a mers la hegemonul Maximian și s-a dat pe față că este pricinuitor lucrului aceluia. Eu sunt," zise el, cel ce-am luat mâna idolului vostru, pe care am zdrobit-o, iar aurul l-am dat celor ce aveau trebuință de el." Deci, cercetat fiind, pentru ce a îndrăznit a face un lucru ca acela și a aduce necinstire asupra idolului lor, luându-i și sfărămându-i mâna lui, a răspuns, Am făcut aceasta ca să vă încredințați de puterea cea slabă a idolului vostru, căci când am luat mâna de la dânsul, el nu s-a împotrivit mie să fi zis ceva, nici că l-a durât, nici a suspinat. Pentru că cum putea să se împotrivească mut fiind și fără de suflet? Că de ar fi fost Dumnezeu adevărat și viu, s-ar fi împotrivit mie și nu s-ar fi lăsat ca să-i fac acest rău. Iar eu, cunoscându-l pe el că este idol, iar nu Dumnezeu, i-am sfârâmat mâna lui. Ba încă eram să-l zdrobesc cu totul, ca să nu vă mai închinați lucrului celui făcut de mâini omenești care deși are ochi, urechi, mâini și picioare, însă nici nu vede, nici nu aude, nici nu grăiește, nici nu pipăie, nici nu umblă și nici nu poate să-și ajute lui ceva, căci când l-ar bate cineva sau l-ar preface în bucăți, el nimic nu-și nu poate ajuta. Acesta, auzind-o igemonul Maximian, a poruncit ca să-l lungească pe el fără de milă la pământ. Deci mai întâi l-au spânzurat după aia și cu druși de fier peste coaste l-au strugit, apoi cu îmbrăcăminte și cu, încăl cu încălțăminte de fier, care avea piroane ascuțite pe din lăuntrul, încălțându-l, l-au pornit prin cetate, în care, umblând, Sfântul slăvea pe Hristos Dumnezeul nostru. După aceasta, iarăși îl spânzurară pe Lem și cu toiege de fier, Tare răul bătură, cât, încât nu numai trupul, ci și oasele li i-au sfrămat. Pentru acele munci, Sfântul și-a dat Duhul Său în mâinile lui Dumnezeu. Apoi văzându-l pe el, muncitorii că murise, l-au luat de pe lemn după porunca ighemorului și au făcut un foc mare ca să iardă trupul lui, pentru ca să nu fie cinstit de credincioși. Și când aruncară în foc mult pătimitorului trup, deodată se păcură fulgere și tunete groaznice și ploaie mare cu grindină au căzut, încât îndată focul s-a stins. Iar poporul cel ce era acolo s-a răspândit de frică și a rămas trupul sfântului întreg. Iar noaptea venind, credincioșii voiau să ia sfintele lui moaște dar nu puteau fiind întuneric mare. Și măhnindu se ei de aceasta tare rău, iată în miezul nopții o lumină din cer a strălucit peste moaște, pe care, luându-le credincioșii, le-au îngropat cu cinste. Iar de la mormântul lui multe minuni se făcea, și nu numai de la mormânt, ci și de la izvorul cel de sub stejar, unde sfântul dormind a văzut vedenea aceea, Asemenea, pelurite tămăduiri se dau bolnavilor cu darul lui Hristos și cu rugăciunile Sfântului Pătimitor. Pentru aceea, mai pe urmă, o biserică în numele lui acolo s-a zedit spre lauda într dânsa a unuia întreime adevăratului Dumnezeu, căruia se cuvine slava în veci. Amin.